Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bine v-am găsit la România în direct! Discutăm astăzi despre evenimentele petrecute în decursul acestui weekend. A început de vineri seara, prin afectarea mai multor calculatoare la nivel global. Primele rapoarte serioase au venit din Marea Britanie, unde rețelele, câteva rețele de spitale s-au trezit cu calculatoarele blocate, cu un mesaj de tipul plătește 300 de dolari ca să-ți mai vezi fișierele. După aceea au fost peste 200.000 de, de calculatoare infectate la nivel global. În principiu, este vorba despre un atac ce era așteptat de specialiști. Asta pentru că în luna februarie acestui an, mai multe instrumente, să le spunem, de fapt niște vulnerabilități pe care le-ar fi descoperit FBI-ul și NSA-ul americane, au fost publicate pur și simplu pe internet. După care, sigur, a fost o chestiune de timp până când diferite grupuri de hackeri le-au transformat în arme. Înainte de a începe propriu-zis dezbaterea, vreau să vă atrag atenția că pe blogul celor de la Bitdefender, companie românească, dar de amploare globală, se numește hotforsecurity.bitdefender.com, Cătălin Cosoi, care este șeful strategiilor de securitate de la Bitdefender, publică un articol care e în engleză, că Be Defender, am zis, e companie globală, care, în care spune în felul următor. Până la urmă, un atac de tipul răscumpărare este cel mai simplu scenariu. Imaginați-vă că actori de tip statal pot exploata aceste vulnerabilități pentru a folosi rețele publice în situații mai grave. De asemenea, mai zice Cosoi. Având în vedere instrumentele care au fost publicate, probabil în următoarele luni lucrurile vor deveni din ce în ce mai grave, va fi mai întâi mai rău înainte de a fi mai bine și sugerează el că Microsoft ar trebui să uh, forceze un update. S-a mai întâmplat asta în istorie, dar trebuie justificat în mod uh, corespunzător. Altfel spus, uh, cei care folosesc Windows să primească un mesaj de tipul, fă update-ul acum, că altfel nu se mai știe ce să mai întâmplă. Cam astea sunt evenimentele. Europolul a anunțat în această dimineață că dată fiind mobilizarea din weekend s-a reușit cumva stăpânirea extinderii acestui virus. Nu este un virus simplu, este și un vierme combinat acolo care folosește, cum vă spuneam, o vulnerabilitate de rețea. Altfel spus, odată infectat un calculator dintr-o rețea se trimite tuturor calculatoarelor conectate fără să mai fie nevoie să dai click pe nimic. Pur și simplu. Te trezești cu el, de aceea calculatoarele lăsase, lăsate deschise peste weekend au fost uh, afectate. Ați aflat probabil până la această oră că în acest weekend um, uzinele Dacia și-au limitat activitatea tocmai pentru că au fost afectate din ce am aflat eu în rețeaua, din rețeaua Renault. De fapt, a venit... Această vulnerabilitate Acestea fiind spuse Vă întreb ce faceți dumneavoastră într-o astfel de situație Și mai ales ce rol joacă calculatorul În viața dumneavoastră E cumplit să te trezești că nu mai ai poze cu copiii De când erau mici, că erau pe calculator Și că trebuie să plătești o recompensă Ca să le vezi Și nici într-o astfel de situație Nu ai garanția că mai ai acces La fișiere personale, la fișiere de firmă La salariile la angajaților Eventual Sau la alte lucruri importante vă întreb cum vă protejați și mai ales ce, v-am zis, câtă încredere aveți în calculatorul pe care îl folosiți. E o discuție ce se vrea utilă, o discuție ce ar trebui, nu știu, din care ar trebui să învățăm cât mai mulți, cât mai multe lucruri despre aceste realități ale vremurilor pe care le trăim. 0372069599 este numărul de telefon la care vă invit să sunați pentru a intra în discuție. Bună ziua, Valentin! Bună ziua! Vă ascultăm! Am două puncte de vedere Și anume Ce poți să faci sau ce ar trebui să facem înainte Să fii atacat și după Așa După e mai simplu de zis, nu plătești Nu are niciun sens, nicio garanție Că vei primi înapoi nici acces la fișiere Și nici faptul că nu se plasează altceva În computer care apoi se activează peste X zile, luni, ani Nu plătești Efectiv, pierzi fișiere legat, asta este viața Reformatezi, cum a zis plat de dimineață, pentru mama lui Înainte de asta, însă, înainte de a fi atacat, sunt multe lucruri care pot să fie făcute. Eu o să mă refer doar la români, care le avem noi pe las că știu eu mai bine. Așa. În primul rând, câțiva pași simpli, s-au mai zis, nu deschizi mail-uri pe care nu le aștepți și mai ales atașamentele acestora. Asigură-te că computerul tău personal sau de firmă are cel puțin, sau măcar două softuri plătite, respectiv Windows-ul și un antivirus care să aibă o componentă firewall, Plătește licențele pentru că asta e ca și cum ți-ai plătit pentru viața ta. Sunt scumpe, știți? Știu că sunt scumpe, dar dacă ai pierdut tot ce ai pe hard, nu e mult mai scump. Stau Niciodată să mă gândesc acum, a... cred că o licență de Windows e pe acolo. Pe, cam Windows pe cât era răscumpărarea, cred. Licența de Windows începe să fie și, dacă te uiți pe site-uri lunară sau anuală, pentru că vor să fie mult mai permisibile ca și preț. Ok. Ok, niciodată nu trebuie să dai click pe link-uri într-un e-mail. Întotdeauna copiază adresa și pune-o în brață. asta sunteți de specialitate, Valentin? Uh, lucrez în cyber security, da. Ok. Bine, vă mulțumesc mult pentru intervenție și pentru sfaturile dumneavoastră. Bună ziua, Mihai! Mihai, bună ziua! Bună ziua, doamneavoastră. <coughs> uh, N-ar fi o, are o idee bună să ținem lucruri importante pe un stick? Sau pe un hard disk? Da. Ba, ar fi o idee bună. De exemplu, dumneavoastră, cât de des uh, vă faceți un astfel de backup? Mm, foarte rar. E nici nu poate foarte mult calculatorul. să spun. mai mult telefon? Telefonul poate fi mult mai mult. Și telefonul, e la a un dat? moment dat, telefonul e un spațiu de stocare mai mic decât calculatorul. Adică mai devreme sau mai târziu o să rămâneți fără spațiu și trebuie să vă goliți undeva pozele. Da, eu își prefer apărții pe un nu care lasă un pe biros și atunci, sigur, nu are nimic ce să el. Da, numai că e ușor... Adică, faceți asta sau nu faceți asta? Mihai. Eu acum nu fac pentru că nu, nu am date foarte importante, nu am multe, dar am cu facultatea unele chestii și aceștia. Deci cred, cred că de principiu puteți să lucrați și direct pe un hard extern. Sau pe dischetă, da. domnule, cum era pe vremuri cu dischetele. Deci când a apărut hai să vă povestesc așa, când a apărut asta cu dischetele și virusii, da sigur, mulți dintre dumneavoastră nu au trăit aceste realități, sunteți prea tineri erau, na, virușii transmiști pe dischite Erau ceva, oamenii le spălau Unii dintre ei le spălau cu detergent Ca să nu transmită virus. Vă mulțumesc, Mihai 0372069599 Haideți să povestim Nu uitați că sunteți anonim, Practic, faptul că vorbiți la radio Nu vă conferă o vulnerabilitate Pentru că nu știe nimeni cine sunteți Robert, bună ziua, bună ziua. Vă ascultăm Mă ocup de calcătorele din cadrul companiei circa 100 de calculatoare și servere Așa. În primul rând, sfatul meu este update la zi. Pentru că, așa cum arătat, dacă aveau update-ul la zi, nu se infectau. Uh. Faptul că s-au infectat mi-arată că cineva nu s-a ocupat sau s-a ocupat prost de respectivă arățeam. Iar pentru... Pozele și filmulețele, și așa personale, recomand cloud -ul. Este perfect utilizabil la unele companii, chiar face. este. Robert, trebuie să ne explicați așa să înțeleagă toată lumea ce e eu la cloud că sunt mulți români care nu au această noțiune. Robert? Da, m-auziți? Da, da. Alo? Da, poftiți. ul reprezintă un spațiu de stocare undeva pe niște servere aflate undeva în lume. Pe internet, da? Pe internet. Ok. Deci ca să am acces la datele mele, trebuie să intru pe serverul Google sau Microsoft mă rog, sau orice Apple. Server, sau... Mă rog, în ziua de astăzi... Sunt și cloud-uri locale, a... da, din România, așa e. Aproape toate telefoanele, toate există internet la orice cost de fradă. Nu e, nu, în, fel, în felul ăsta nu devin oare mai vulnerabil față de compania Google, sau cum să o cheamă ea? Nu, din punctul meu de vedere nu, pentru că uh, nu e atât de. din punctul meu de vedere trebuie să fie un fel de. Dar de ce să fiu eu vulnerabil față de Google când pot să-mi tochez pe un hard disk extern și sau pe un SB? E atunci ești vulnerabil în fața la atacători de genul. Pentru că dacă ai un hard disk extern sau un USB, la fel de ușor și acela se criptează cu un ransomware. Dacă, este, dacă stă în rețea. Da, da. Vă mulțumesc, Robert. 037 Răzvan, bună ziua. Răzvan? Da. Bună ziua, ce mai faceți? <coughs> Salut, moi. Să noi ne cunoaștem și după Facebook. Uh, eu fac bine, acum nu mă bag în discuții despre, uh, despre organizații, societăți, firme și așa mai departe, stric ca persoană fizică, eu sunt uh, mai bătrân, că de aia spun ăștia pe Facebook, babă, și îmi place să-mi iau tot felul de chestii de astea de siguranță și anume, atâta timp cât am am un hard extern asus de 500 de giga, așa. am niște sticuri de, care îmi sumează încă vreo 300 de giga Așa. Nu mă mai complic nici cu cloud, nici cu altceva. Periodic, la câteva zile, când am desfocat poze, fișiere, filmulețe, toate le bag acolo, stau liniștit, nu poate să mi le atace nimeni, pentru că în momentul în care, după ce am făcut descărcarea, le-am și scos din laptop, din telefon, de, de unde fac descărcarea. Iar vreau Pai, să răzvan, spun... Răzvan, dar atenție, da. ce zicea Robert mai devreme. Deci ce spuneți noastră este corect, cu condiția ca uh, dumneavoastră să nu aveți calculatorul în calculatorul noastră să nu fie deja un virus care să intre Asta, și da. pe hard disk. Am, am și eu acolo niște programe antivirus care mă informează în momentul în care uh, am ceva probleme și uh, în momentul ăla nu fac... Uh, Jurați-vă um... că nu sunt programe antivirus de tip demo sau gratis de pe internet. Uh, nu, nu, nu. Nu, nu, nu Sunt cu nu, licență, am cu probleme. plată, cu... De asta? Uh, da, da, da Da când cât plătiți dumneavoastră că... pe licențe într-un an? Pe bune uh, uh, uh, pe ultimul, nu știu ce am acum Un reset uh, am, dat, am dat vreo sută și ceva de lei Când uh, l-am băgat Mi l-a băgat cineva, nu l-am băgat eu <laughs> Păi, acum tu râzi, eu știu. Păi cred că eu știu cât costă un antivirus păi. și cât plătesc Stai, stai, eu. Puțin, stai păi... puțin, stai puțin. Atâta timp cât eu, eu îmi bag uh, hardul extern sau stick-ul și îmi găsesc acolo oricând. Ce să-mi viruseze niște poze? Ah, păi hai să spun o chestie, apropo de cloud. Păr ce să mai mă complic eu cu cloud când uh, am două conturi de Facebook pe care am nu știu câte mii de poze și fișere și filmulete. ok. A? Eu, alea, alea sunt publice, Răzvan. Cred că înțelegeți Bă, foarte bine pot diferența. Poți să le setezi să, setez să nu fie publice. Deci pot să restricționezi accesul la... Bine, da, Răzvan. Nu nu, bine. bine, ok. În cazul ăla... Dar puteți să le țineți, domnule, și pe WhatsApp. Că WhatsApp e autorizat, dar tot la dumneavoastră local. Adică le descărcați sau le ștergeți. La... În fine, sunt astfel de soluții. Dar tot un cloud e, dacă e să stai să te gândești, tot un mod extern de a ă, stoca fișiere... Asta presupune să ai încredere în compania la care le stochezi. 0372069599 Ce rol joacă calculatorul în viața dumneavoastră? Bună ziua, Mihai! Bună ziua, mai E de conceput, Mihai, astăzi viața fără calculatoare? Din punctul meu de vedere, nu, pentru că eu sunt inginer de sistem, am în patrimoniu vreo 30 ceva de firme la care le țin și le fac. Tot ce înseamnă de rețele și de toate celelalte. Okay. Uh, problema este următoarea. În țara noastră, 99% dintre calculatoare funcționează fără licență. Mm, cred, că, cred că e exagerat ceea ce spuneți. 99%. Îți să spun mai sunt felul următor. Dute-te vă frumos în orice instituție în bugetară și o să vedeți că există încă Windows XP cu respect 2. Păi și asta înseamnă fără licență? Nu. E o licență, dar e o licență expirată. expirată. Da. Bun, având în vedere că de 3 ani de zile XP-ul XP stă... este cel mai vulnerabil la acest exact. dat. Exact. Bun. Și dacă este și cu SP2, deja ești super vulnerabil. da. Service pack, da? Service pack a, 2. A, exact. SP2 da. sunt pe pack da. Okay. Ultima a fost SP3-ul. Okay. Bun. Încă nici măcar din punctul ăsta de vedere, Nu și-a pus domnii din sectorul Mihai, budgetar. Mihai, vă rog să mă credeți da? că am iubit XP-ul ăla. Deci m-am despărțit de el, cred că nu de când am despărțit de el. A fost singurul sistem de operare de la Microsoft care a rezistat atât amar de vreme și a fost extraordinar. Sunt acord cu tine, dar vremurile se schimbă. După care mergem de... îți spun un singur lucru. Dă-te-te rog frumos în direcția de finanțe, care spun că sunt nevulnerabil de nimic. Și o să vezi câte calculatoare cu XP, SP2, SP3 sunt... În această dimineață au existat niște informații pe internet cum că ar fi fost afectată, mă rog, o parte a calculatorului ANAF, informație care a fost dezmințită ferm de către Agenția okay, Națională să fie, de Administrației Șiscale. Să fie așa cum spun ei. Nu, problema este următoarea. Având în vedere că în seara asta mergem toți pe șustache, dacă putem să facem în felul următor, o altă întrebare, dacă poate documenta sau nu câți dintre cei din sectorul bucetar care uh, sunt direct, direct, direct, direct influențați de aceste atacuri au un uh, antivirus uh, cu licență. Ok. Deci, nu este niciunul. Deci până la urmă suntem foarte expuși, spuneți dumneavoastră, Mihai. Nu foarte, super expuși. Pentru că un antivirus cu licență costă niște bani. Dar de ce să vă dăm noi? Eu am, de exemplu, clienți care sunt din sectorul bucetar și mă spus, da de ce să-mi pun eu că nu-mi dă bani să-mi cumpăr eu un antivirus cu licetă? Mai, pune, mai bine punem un avast, un uh, avira gratuit și toate celelalte. Nu zic că nu să-mi pune, dar acelea au niște uh, limitări. Vă mulțumesc pentru telefon Mihai, 037 Nu vreau să facem astăzi doar o discuție între experți, mai ales că eu nu fac parte dintre experți, deci puteți să-mi spuneți orice, s-ar putea să spuneți prostii și eu să fiu de acord cu dumneavoastră. Haideți să povestim experiențe personale în sensul ăsta. Bună ziua, Viorel! Vă ascultăm! Din uzină ne sunați, să înțeleg. Să aude acolo un zvon. Să aude un zgomot de fond. Ne sunați într o uzină sau de unde? Nu, dintr Mașina ca ca și o zi. A, Așa. Sunt în handspring, ok. Uh, o să încerc să opresc acum. Uh, ce să vă zic, în diferența mea, pentru că a spus povesti diferențele noastre, la început, când a apărut facebook uh, eram contra, total. Deci, băi, nu, ce stau eu, să mă știe toți unde sunt, ce fac, ce trec. Așa. Nu pun poze, nu fac nimic. Dar a ajuns un moment în care am luat... Uh, această acțiune, mi-am făcut am poze cu copii, am poze cu, cu soția, deci cu prietenii, cu toată lumea și de acolo se pot, eu știu, șterge sau cesat sau uh, uh, să se ia poze și se pun într-o un Deci cantar, poazele, toate pozele dumneavoastră sunt, viața dumneavoastră Public, pe Facebook, eu asta înțeleg, Viorel. Nu, nu e corect, nu? Și la cred că pe Facebook, cred că, nu știu, undeva o procent de 17-18% este așa puțini au uh, pozele care le țin în privat. Pentru că, până la urmă, de ai e Facebook. Tocmai. Sau de-aia e de, o de, de socializare. Păi da, vorbim acum de, vorbim acum de celelalte. Acum între noi fie vorba... Da. Poate ar trebui într-o zi să facem o dezbatere separată despre Facebook. Osta e ok, domnule, ar să spui trebuie. toată viața pe Facebook? Nu că e toată viața, și este doar ceea ce vrei să se vadă alții. Pentru că nu pun toată viața, adică chiar... Nu pun o poză undeva, un sensaj frumos, eu știu o chestie, dar... <laughs> pozele intime sau pozele care nu vreau să le vadă cineva, bineînțeles cum le scunde, pui. Cum vă protejați deci, în rest, Viorel? În rest, exact cum au spus antivorbitorii mei, cu un uh, antivirus care este luat de la unul dintre doi prieteni care știu să opereze calculatoare. Deci <laughs> e un pirat de fapt. Exact, exact. Deci este un antivirus care, uh, cu eu cred că a pus la, să nu zic nimic de calculatoare, dar sute de calculatoare sigur. Deci, nu dă nimeni bani. să vă spun care este Asta diferența dumneavoastră. Deci, da. în momentul unui astfel de atac, o echipă okay. care lucrează, să zicem. Adică aceste companii care dezvoltă soluții de securitate au permanență. Asta înseamnă că atunci când apare, uh, când apare o amenințare de tipul ăsta, e o chestiune de ore, în cel mai bun caz, dar ăsta s-a lucrat mult la decriptare A. din ce știu eu, nu știu dacă au reușit să-l decripteze până la urmă, uh, până, până, când, până când trimite un update, pe care dumneavoastră s-ar putea să nu-l primiți. Mă înțelegeți? Uh, da, update-ul acela, eu cred că se primește pentru că, pentru că eu tot timpul fac update la, la antivirus, numai că Licența antivirusului sau a Windows-ului, de fapt, Windows-ul este mort. Deci, cum l-a pus acolo, așa a zis, nu-i dai update, exact cuvintele lui, nu-i dai update când îți vine, lași acolo să stai el în, în plata lui, da. nu mai dai la, la antivirus. Asta înseamnă că aveți, aveți soft fără licență, Viorel, ceea ce faceți, vă să știți că este infracțiune. Este infrac infracțiune, dar vă spun că nu știu dacă jumătate, dacă e și mai mult de jumătate, așa cel puțin persoane fizice, mă refer, nu la instituții sau la cu toate că și acolo e de vorbit, dar persoane fizice care au un calculator acasă, asta fac. Cel puțin atunci când am luat calculatorul, era undeva la 3.000 de lei. Am dat pe el 3.500, dacă mă înșel, în anii 2006, dacă anii 2006. Auleu, ce fel de Windows aveți, dvs? Windows acum? Da. E același, vizita, dacă mă înșel. Cum? Am avut XP, am avut XP, okay. Și acum este următorul XP. 7. 8, Cred că stă. Ok, vă mulțumesc da. pentru această experiență foarte interesantă vedeți că exact pe asta exact pe acest tip de raționament s-a bazat toată filozofia acestui atac. Oamenii au calculatoare vechi, în cele mai multe cazuri, neapdatate, și da, fără licențe. România în direct, la Europa FM, te ascultăm. 0372069599 Între timp s-au ieftinit foarte mult calculatoarele față de anii nu mai vorbesc de anii 90, față de anii 2000. Eu am avut un calculator, vă spun, am dat, am plătit la el rate de mai și tochi din cap. Bună ziua, Daniel. Vorbesc de anii 90. Bună ziua, Daniel. 90, da. Da. Bună ziua. Vă ascultăm. Daniel? Daniel? Nu cred Cred că, cred că era Marius hm? Alo, bună ziua Daniel? Nici vorbă Hai să trecem pe linia nouă, Victor Bună ziua, Sorin Sorin, bună ziua Bună ziua Vă ascultăm Eu am o opinie Și o remarcă da. Așa cum ați spus Această vulnerabilitate a fost Descoperită de NSI și FBI Prin februarie nu, prin februarie a apărut, au apărut publice aceste vulnerabil, vulner, vulnerabilități, de Vulnerabilită. fapt ele sunt niște instrumente de hacking. Când exact. lor fi descoperit, nu se știe. Bun, deci dacă au devenit, și mai grav, dacă au devenit publice în februarie, de ce a fost nevoie de atâta timp ca Microsoftul să facă un uh, update? În februarie au devenit publice, în martie, pe 14 martie, Microsoft a făcut update-ul. Și atunci înseamnă că acest update nu a fost... Uh, făcut de utilizatori. Sau nu a fost uh, făcut uh, bine. Ba nu, calculatoarele Pentru. care au update-ul nu au fost uh, afectate. Pentru că mă că firme precum Renault nu și-au făcut update-urile în uh, sistem. Mi se pare puțin uh, greu de crezut că firme de mare vergură bănci, lucrează cu softuri piratate sau inginerii, nu -și fac S-a dovedit și așa cum ați auzit mai devreme, s-a dovedit nu numai că da, firme mari lucrează în felul acesta, dar există și chiar la noi în sistemul public. Există calculatoare foarte multe cu licențe expirate sau cu licențe no, foarte no, vechi. Nu discute de, de sistemul public sau de Ba da, pentru care... că avertizează specialiștii, avertizează specialiștii dincolo de partea asta cu criptarea fișierilor. E posibil ca asta să genereze niște vulnerabilități. Dom'le, haideți să vă spun o chestiune. Fiscul din România are acces la conturile bancare. Îi dă legea voie. Codul de procedură fiscală îi dă voie să vadă ce avem fiecare prin bănci. Vă dați seama ce vulnerabilitate înseamnă asta pentru cetățenii României? În cazul în care, doamne ferește, fiscul ar fi afectat? Bineînțeles, bineînțeles. Deci, Dar, ca să înțelegem până unde poate duce chestiunea asta și probabil mult mai departe de atât. Mult, mult mai departe. E o problemă foarte gravă privind securitatea informatică. Dar spuneți-ne de dumneavoastră, Sorin. Vă rog. Păi spuneți-ne dumneavoastră cu calculatorul, așa, cum vă descurcați? Ce faceți cu el? Cum vă, vă protejați? foarte bine de peste 12 ani utilizez un antivirus cu licență. N-am avut până acum absolut nicio problemă. Ok, dar vă țineți, de exemplu, fișiere personale, poze pe calculator? Absolut toate datele le-am pe hard extern. Am. Uh, o... Și la cât timp vă faceți update? Că poze faceți tot timpul, bănuiesc, ca noi toți update la, la sistemul de Nu, Nu, nu, de nu, nu, nu. La cât râ. timp vă faceți backup ăla? Adică să vă mutați fișierele din calculator pe un hard extern? Nu le țin deloc în un calculator, numai pe hard extern. Înseamnă... Numai pe hard extern. Înseamnă că aveți foarte mult timp ca să le transferați tot timpul. Uh, nu am foarte mult timp, dacă lucrez lucrez pe hard extern. Interesant, vă mulțumesc pentru că ne-ați împărtășit experiența dumneavoastră. Bună ziua, Ionut! Ionuț, bună ziua! Bună ziua, vă salut, să Vă ascultăm! Uh, ca utilizator casnic vorbim, uh -huh. de, nu vorbim de cei da, da. implicați la nivel înalt în să le fie rușinești. Că nu investesc din banii, până la urmă, din banii noștri trebuie să facă investițiile și de protecție cibernetică. Dar ca, ca utilizator casnic, și cred că 90% din utilizatorii caznici folosesc uh, fără licență. Trebuie să fim serioși! Ca să dai câteva sute de lei pe o licență, mai bine vorbești cu băiatul de la calculatoare și îi faci pe cu ochiul și ți instalează ultimul model de ce vreți Windows sau ce, ce există. Vorbiți pe de experiență acum? De zis, da, oarecum, oarecum. Adică și asta Cred că cred 90% așa. din utilizatorii caz, Da, interesantă atitudinea Să le fie rușine tuturor și eu am făcut la fel le rușine, Să le fie la rușine celor care au stat vulnerabili Adică instituții de sa și la nivelul Cum spunea dinainte de Renault Când există așa ceva, nu se poate așa ceva Adică cere atâta bani cu mașină Și cu atâta calculator, cu atâta ingineria pe mașină și nu putem să ne protejăm de un atac care l-au făcut nici nu știm cine și de unde a plecat. Adică e ceva de râs, de râsul lumii. Ziceți, afect... da, Ziceți pentru râs, că n-aveți această experiență, Ionuț. Eu care o am văzut, că... dom'le, hai să ne înțelegem. Securitatea nu e o chestiune pe care, gata, le am făcut-o și o avem. E un proces continuu. Adică, întotdeauna apar noi vulnerabilități, întotdeauna exact. îți trebuie exact. niște specialiști care să zică, pe asta o rezolvăm așa, pe asta o rezolvăm așa, eu prevenim asta eu vă garantez așa. Garantez că în intervalul următor de timp va apare un, un pe piață și cred că s-a blocat piața de cele de antivirus. Deci, cred că e blocată piața de CD-uri originale pentru cei care știu să-și protejeze informațiile, care nu le lasă deschise sau le lasă cu alea, care le au online cu protecția aia. De antivirus care se găsește free okay. Dar cei care cred că deja Piața este solicitată la maxim De antivirusuri originale Dar mm. Cei care sunt conștienți Care nu rămân, rămân așa cu alea online Care își fac update-urile la ce permite piața. Vă credeți că cei care fac căreală, interesează De cele personale, fișele personale De la oamenii de rând Băi, Câtă vreme exact... plătești e fix același lucru Vă mulțumesc e, exact. pentru telefon, mulțumesc. Să vă spun că în momentul de față Poți să cumperi antivirus nu neapărat pe CD Poți să-l cumperi și pe CD din magazin, dacă vrei, dar ți-l descarci. Ceea ce cumperi, propriu zis, este codul de instalare. Ele sunt disponibile, slavă Domnului. Adică nu se pune problema să se încinte piața, cum zicea eu, nu sunt mai devreme. Bună ziua, Daniel! Bună ziua, Moise! Vă ascultăm. Uh, cum spuneam, vreau să spun din experiența proprie. Cu ceva timp în urmă am avut o problemă cu un calculator, nu știu dacă a fost virus sau Nu e drept că Windows a fost... Uh, a afectat de tot și n am mai pornit sub nicio formă. La momentul ăla aveam totul pe calculatorul respectiv, tot poze cu familia, fișiere la care am lucrat, tot, tot, tot, tot. Uh, surpriza plăcută a fost că am, în facultate am ascultat de un coleg care lucra pe la, pe la IT și mi-a spus întotdeauna când îți faci când îți instalezi Windows, două partiții. Pe o partiție să fie uh, instalat Windows-ul, pe alta fișierele tale. Adică să-ți împarți ha să exact. hard disk-ul, da? Da, okay. Să-ți împarți hard ul în două. Și atunci, partea aceea cu ce a fost damage, sticată, însă am reușit să recuperez de pe hard disk toate informațiile care au fost tocate pe cealaltă partiție. Nu știu de ce nu s-a extins și dincolo, este că așa am reușit să le, să le recuperez. De atunci am avut o învățătură de minte, iar acum am, să zicem așa, trei backup-uri pe care le folosesc. Unul este un hard extern la care fac actualizarea documentelor, fiindcă lucrez foarte mult pe călgoatul respectiv. Cam uh, regula mea uh, ar fi imediat seara, după ce termin, să-l închid, să fac backup, pentru că se actualizează automat el. Iar pentru fișiere, gen pozei, personale și mai mult, le pun tot pe acel hard extern sau pe, pe CD-uri. Dar destul de rar varianta asta. Iar ce este pe telefon de obicei nu le descarc pe calculator, nu se duc direct în cloud, iar acolo am, am cel puțin certitudinea că ar fi mai, mai protejate sau cel puțin n-ar dispărea. Dar așa știe repede. Google cu cine vă pozați dumneavoastră? Asta este drept. Acum sperăm că nu ne urmărește chiar așa de mult. Vă mulțumesc <laughs> pentru faptul că ne-ați împărtășit experiența noastră interesantă, mai ales pentru mici uh, întreprinzători care, da, folosesc laptopurile personale ca să muncească, asta se întâmplă în cele mai multe cazuri. 0372069599, mai avem câteva minute. Bună ziua, Dragoș. vă ascultăm. Ziua, am avut, fac parte dintr o companie și un grup care în urmă cu un an de zile a avut un atac de tip ransomware. Așa, avut răscumpărare, 2000, așa. Și de răscumpărare am avut circa 2000 de calculatoare corupte blocate, criptate și acum mai văd cu ochii minți ochii aceia de fiară care îmi zâmbeau și îmi cereau să merg pe un site să plătesc banii de rescumpărare. Uh, nu cred că există suficient și vorbesc de un grup care are 30.000 de angajați și vorbim de 20.000 de calculatoare foarte multe din ele laptopuri atenție că se practică remote-ul foarte multe dintre calculatoare conțineau compoziția ale unor produse pe care noi le fabricăm, deci a fost atac inclusiv la nivel industrial deși nu prea au ei cum să obțină o răscumpărare de la firmă, ei merg pe calculatorul individual Așa. să obțină răscumpărarea, plus că nu suntem în Die Hard 4 în care vor să cucerească lumea și vor să oprească apa și curentul și gazele, Poți și simplu ei cer bani în final și la urma urmei nu cred că există Suficiente mesaje pe care le putem da sau le-aș putea da din experiența mea ca să își veri, să folosească softuri licențiate, să folosească antivirusul licențiată și să aibă cel puțin două backup-uri, cum spunea specialistul de dinainte, unul pe un hard extern și unul pe server. Eu acum am două backup-uri, trei backup-uri. Hard extern și două server. Asta aici a făcut grupul ca să își întărească securitatea Ce făcut la momentul respectiv pernetică. S-a închis calculatorul, am văzut acel de fiară, nu s-a mai putut deschide calculatorul, am luat backup-ul, am avut noroc. Deși, repet, și de dinainte de acest atac noi aveam uh, backup-uri foarte serioase. Am luat calculatorul de rezervă, l-am folosit de acela până ce calculatorul a fost uh, curățat. Vreau să vă spun un lucru, nu stăpânesc foarte bine zona de IT, cu atâția IT în România nici nu ar trebui teoretic să -s stim specialiști în IT. Uh, colegul din IT mi-a spus că sunt site-uri care au virus suplantat. Nu trebuie să dai click pe iconiță, Pur și simplu, dacă te duci cu mouse-ul peste iconiță, primești cadou. Uh -huh. Deci, uh, încă o dată, o separare completă a mailurilor personale de mailurile de serviciu. Acum, poate că vorbesc și pentru cei care lucrează pe calculatoare de serviciu. Așa. Uh, nu, nu e permis să deschizi nici măcar pe calculatorul personal, pe outlook cu personal, nu e permis să deschizi niciun fel de document dacă ai un antivirus sau dacă ai un uh, Ironport care îți carantinează anumite mesaje. Nu e permis să deschizi niciun fel de mesaj care vine de la persoane necunoscute. Și Lucrurile sunt foarte simple. Calculatorul este, dacă vezi ca și contul de bancă, nu are nevoie să intre nimeni în el și nimeni să se uite în contul de, de bancă, cu excepția specialistului IT ofițialului de bancă, dacă vreți comparația. Foarte interesantă relatarea dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult, Dragoș, că ne-ați sunat și ne-ați povestit. Bună ziua, Radu! Salut, salut! Uh, vreau, apropo de uh, celălalt ascultător de mai devreme, uh, întrebai de Facebook. Uh, mi se pare o mare prostie chestia cu stocat fotografiile pe Facebook și acolo să fie... Deci, încă o dată, pentru toată lumea, dar vă promit că o să facem o dezbatere și despre asta separată. Contul de Facebook, uh, nu, ca orice era, cont, nu mai era doar o paralelă. Am înțeles, nu mai puțin, doar niște precizări. Contul de Facebook are și el un log și o parolă pe care s-ar putea să le folosești și la alte conturi. Dacă îți se fură logul de și acolo. parola respectivă, ești la fel de vulnerabil, adică cineva poate să-și pozele, poate să facă exact, ce vrea cu cum el. Nu s-au și întâmplat de atâtea ori. poftiți la radu persoane, da. Uh, ideea era cu Facebook-ul. zis, mi se pare o, o chestie stupidă să-ți pui toate fotografiile acolo sau să zici că ăla ții locul să facă asta. Uh, să nu facă asta. Uh, eu pot să zic chestia din punctul meu de vedere, mă rog, și defect profesional. Le spun clienților tot timpul că noi facem fotografie. Uh, eu cu soția și le spunem de fiecare dată când le livrăm pozele să-și le salveze în cel puțin două locuri. Pentru că am avut atâtea cazuri în care după eu știu, jumătate de an, un an, o apărut chestia cu, știi, mi s-a virusat calculatorul și mi s-au șters toate fotografiile. Ce să facem, știi? Dar, dar, nu mai tipăriți pozele, nu le mai scoateți așa. Uh, pa să știi că plasic. le tipărim, numai, nu mai. Deci, noi avem labura... avem și laborator, din păcate, lumea o trecut un pic la... pe partea digitală, deși personal prefer fotografiile printate. Dar și dacă și le printează, îți dai seama, aș fac 10-20 de fotografii din 500, știi? Pentru deci că oricum... sunt scumpe. Uh, nu sunt chiar așa scumpe, nu, nu cred că e motivul uh, banii, dar pur și simplu oamenii scomozi, știi? Și a, uh, nu mai duc până în centru să-mi printez pozele, că mi le țin aici pe computer. Și după aia îi crapă laptopul și pozele-s pierdute, știi? Practic ai... Pentru 10 că facem zilnic, tutură. da, pentru că facem zilnic poate zeci de poze, fiecare dintre noi trăim în felul ăsta cu... Telefoane deștepte care s-au transformat și în aparate foto, dar nu sunt numai aparate foto, că asta e toată șmecheria. Poți să și transferi informația mai departe, Fați poza direct în WhatsApp sau direct în Messenger-ul de la uh, Facebook sau mai știu eu. În felul ăsta comunicăm sigur că da mult mai mult ceea ce ne expune mult mai mult și mai ales nu te costă nimic. Gabriel, bună ziua! Să trăiți, domnul Moise, eu vreau să vorbesc din punct de, de vedere a unei persoane fizice cu un calculator privat. Uh -huh. De Mai mult de 10 ani cred că ca am un calculator lucru și rețeta succesului, părerea mea, e într-adevăr. Să-ți cumpere o licență la Windows, dar nu toată lumea și Vă zic sincer că nici eu nu mi-am permis, dar Pentru... un antivirus... Deci, deci, deci o licență e undeva la 1000 de lei, cred... Anul asta n-am cumpărat nicio licență Da, Windows 10 Nici Nu știu dacă se mai găsește Dacă mai e Windows 8 în vânză Eu folosesc 7 Și cu update-urile cât de cât la zi Ce e înseamnă okay. cât de cât? Cât de cât Ultimul update mi se pare că e făcut În 2005 a, Deci categoric nu vedeți Că au făcut update-uri Pentru toate tipurile de Windows am dat eu un share pe Facebook, nu știu dacă ar fi util să dau și în altă parte, de pe contul personal, deci Microsoft a pus pe blogul lor practic un articol în care învață oamenii cum să se ferească de această vulnerabilitate, cu linkuri concrete de update pentru fiecare variantă de Windows. Deci nu, nu merge. Așa. 2015 cât de cât la zi vă spun eu că nu e. Și vă spun... mi ăla mi l-a arătat că e ultimul update, în afară de toate update-urile alea inutile. Ia, ia vedeți, mai ia salate. mai uitați-vă dumneavoastră odată de la ce vă spun. de la muncă acasă și am să șansă, mă uit. Și pasul 2, să-ți un antivirus decent, cu licență bună, eu folosesc un efect, smart security, foarte bun. Și pasul trebuie, bineînțeles, să nu intri felul de site-uri dubioase, să dai click pe orice reclamă sau, mai știu eu, toate Ei, chestiile astea. Atunci de ce nu trăim la măstire dacă dăm click doar pe două site-uri? Nu? Asta înseamnă nu, internetul, nu, nu, nu înseamnă libertate? Da, corect, asta înseamnă, dar trebuie să ai și grijă unde navighezi, E da. ca pe un câmp. Dacă te duci fără pantalon știu te umpli de căpușe. E ca pe o junglă. Vă mulțumesc, Gabriel. Bună ziua, Dana! Dana, bună ziua! Bună ziua! Și Ce mai faceți? Găsit. Mulțumesc bine așa să vorbesc cu dumneavoastră și să vă transmit un punct de vedere al unei persoane care a plătit anul trecut și și-a pierdut absolut toate fișierele din calculator datorită unui virus pe care vor da și domnul puțin mai devreme. Tot ăsta de, și... de tip răscumpărare? Adică v-a exact. criptat și v-a cerut exact. Și va ceru cerut bani? Tot. Tot. tot și absolut, ce făcut, tot. ați făcut? plătit? Nu am plătit, dar a fost uh, instituiți-vă baze de date cu mii de persoane, pierdute Așa. foarte multe. Și de atunci vreau să vă spun că lucrez într-o companie mică, dar de atunci se pune accent foarte mult pe securitate și s-au cumpărat alte antivirusuri cu licență. De data aceasta am supraviețuit atacului, <laughs> nu s-a mai întâmplat nimic și uh, foarte mare accent pe backup. Înainte backup-ul nu se făcea automat, săptămânal. Și din cauza aceasta sunt probleme, așa că poate cei care spun că merge și așa nu au păcit-o niciodată. Vă mulțumesc, Dana. Emisiunea se încheie foarte curând. Vreau să vă spun așa, trebuie să înțelegem bine și modul în care funcționează soluțiile de tip antivirus. Deci acolo există o echipă permanentă care caută soluție de îndată ce a apărut o nouă amenințare. Asta nu înseamnă că un antivirus este infailibil. Dacă l-ai la zi, sigur, există o mare șansă ca tu să nu fii infectat în intervalul de timp de când a apărut amenințarea, virusul respectiv, și până când, echipa de cercetare de răspuns rapid trimite un update care se și face în cele mai multe cazuri automat dacă aveți antivirusul setat pe automat. Sigur că nu-i plăcut, sigur că ne gândim cu toții atunci când ni se întâmplă, dar gândiți-vă așa, ce înseamnă să pierzi tot ce ai într-un calculator stocat sau cineva să-și ceară o răscumpărare despre care, atenție, specialiștii spun în felul următor, dacă plătești, în primul rând, ești validat ca bun platnic, ceea ce înseamnă că vei fi din nou țintit la, următor, la următorul atac. 1. 2. Nu ai nicio siguranță că dacă plătești, din contră, nu o să-ți fie instalate și alte vulnerabilități sau că vei, îți vei recapăta fișierele. Vă mulțumesc pentru această emisiune! Ați ascultat România în direct la Europa FM. O emisiune susținută de Banca Transilvania.